На цей раз риба була почищена. «Уважаю», – сказала вона російською. «Що?» – перепитав Роберт. «Лише вчора вранці я принесла на базар рибу, аби мені її почистили. А вже сьогодні вони принесли рибу почищеною. Це називається культура». Вранці за сніданком Софія повідомила Робертові, що їде з Роуз на материк купувати плаття до конкурсу. Чоловік зрадів. Їдемо разом. Мені треба забігти в лабораторію по результати генетичних аналізів. Софія на мить здивувалася. Невже в тій Закапелівці, що зветься містечком, є генетична лабораторія? Але промовчала. Якщо чесно, вона навіть зраділа, що не вестиме машину. Вона страшенно боялася заїжджати своїм пікапчиком на поромчик. Там була щелина між рухомою і нерухомою частинами трапу. І якщо їдеш повільно, то можеш капітально застрягнути колесами в тій дірці. Так їй одного разу сталося. А якщо в'їжджати з розгону, як це роблять усі мешканці острова Білої Сови, то можеш ненароком вискочити з порома, бо він, по суті, зовсім маленький. Роуз Мері разом із Софією висадили Роберта біля клініки. Софія пересіла за кермо, і вони поїхали у великий шопінг-центр на пошуки концертного плаття. У магазині між ними відбулася естетична суперечка. Роузмері вибрала червону і жовту сукні, вагаючись якій надати перевагу. Софія ж набачила для неї сіре, скромне, кребдешинове плаття із сріблястою ниточкою, і до нього підібрала корсет. «Я цього не носитиму», – різко сказала Роузмері. Я в ньому буду схожа на сову. Софія роз'явила рота від здивування. Їй просто відібрало мову. Вона почала переконувати Роузмері. Те, що ти тримаєш у руках, це не смак. Так вдягаються лише провінціалки. Роузмері образилась, однак підкорилася. Вони зайшли у закапелок для примірок. Софія затягнула на приятельці корсет і допомогла їй вдягти сіро-сріблясте плаття. Вони вийшли з роздягальні до великого дзеркала у торгівельній залі. Софія помітила, що на них уже чекало кілька дівчат-продавців. «Це ви, розмері?" Мері?» – защебетали вони. «Це ви виграли перший тур на конкурсі «Країна має талантів». Роузмери зашарілася. Ну, я не зовсім виграла, я лише перейшла на другий тур. Ой, ми всі так уболівали за вас. І ще будемо вболівати. Ви так прекрасно співаєте. Дякую, скромно сказала Роуз Мері. А тоді довірливо спитала у дівчат. А це плаття справді мені пасує? «Так, воно робить вас стрункою і привабливою», – переконували вони її. «А що будемо робити з шиєю?» – по діловому спитала Софія, роздивляючись потрійне підборіддя Мері. «Шарфика у вас випадково нема?» «У нас нема, але я зараз заскочу до дівчат із сусіднього магазину», – запропонувала касирка. Одна з молоденьких шанувальниць таланту Роуз Мері. «А що не в порядку з моєю шиєю?» – ображено спитала Роуз Мері. Софія почервоніла від власної нетактовності. Шия має бути закрита легеньким шарфиком, аби голосові зв'язки тримати у теплі, – збрехала вона, навіть не скривившись. Роузмері покірно кивнула. Прибігла касирка і принесла з собою купу різнокольорових шаликів, а за нею ціла вервечка дівчат із сусідніх магазинів. Вони дивилися на Роузмері ахаючи і охаючи. Софія тим часом по черзі приміряла їй шарфики, маскуючи шию, і зрештою зупинилася на шаликові, Кольору гнилої вишні. Вона майстерно закрутила його, і вийшла дуже непогана композиція на сірому тлі сукні. Дівчата милувалися зіркою. А черевики? спитала Роуз Мері, І всі глянули на її ноги. Вона стояла на підлозі боса, хоч і в колготках крізь які було видно закручені під подушечки пальців нігті. «Зараз я принесу», – озвалася дівчина-продавець взуттєвого магазину, яка опинилася серед шанувальниць. «Який у вас розмір?»